Eleccions municipals del 22 de maig. Bon dia a tothom. Sóc el JM Martín, voluntari de la ràdio que fa el programa Qui és qui s'allantir dissabtes a les 10 del matí. Vaig proposar a l'Ajuntament poder entrevistar els diferents candidats alcaldables que es presenten a les eleccions durant una hora. Aquestes entrevistes seran emeses els 15 dies abans de les eleccions segons els acords que els diferents partits han arribat. Vull deixar clar que que la meva intenció és fer arribar als oients de Ràdio Sallent les respostes a les preguntes que ells puguin estar fent-se, sense cap orientació política. No milito a cap partit, però és clar que tinc les meves idees, que procuraré utilitzar només per ajudar els diferents candidats a explicar-se millor i a que puguin donar respostes a les preguntes de les persones del carrer que no estan en política però que ara han de triar. La democràcia ens fa forts sempre que estiguem ben informats. Com millor coneguem els candidats, millor triarem. Animo a tots a conèixer bé què pensa cada candidat i a participar de forma informada a les pròximes eleccions. Els vots no haurien de ser mai segurs per ningú. Els polítics haurien de guanyar-se la confiança cada dia. Si faig alguna pregunta incòmoda, espero que els candidats sapiguen perdonar-me-la i sàpiguen entendre que és una oportunitat per explicar-se encara millor. La meva intenció és fer a tots les mateixes preguntes, però sense perdre l'espontaneïtat d'alguna pregunta que necessiti ser repreguntada per clarificar-la i amb la llibertat de que una pregunta ens porti a una altra. No pretenc que sigui una entrevista fàcil. Preguntaré sobre el que ens preocupa, perquè preguntar sobre el que no ens preocupa no treu cap a res. També agrairia que contestéssiu els entrevistats a les preguntes i no el que us interèssi com fan habitualment els polítics. Al idioma de l'entrevista depèn de l'entrevistat. Quin idioma vols que fa servir? Que fem servir? Albert Junyent. En català. Molt bé, comencem la primera secció. La primera secció és dedicada a la crisi. Què creus que està més afectat per la crisi a Sallent i què penses que es pot fer des de l'Ajuntament? Home, el més afectat per la crisi són, evidentment, les persones que tenen menys recursos, les persones que han quedat sense feina, les persones que estan a punt de perdre-la, les persones que, tot i tenir feina, tenen un sou molt reduït, les persones, molt important, que, que tenen una hipoteca i no poden pagar-la, o aquesta hipoteca els ofega els immigrants també, evidentment, és a dir, ja, aquesta crisi eh, afecta molta gent, molt tipus de gent, molt variada i si em preguntes què podem fer des de l'Ajuntament home, nosaltres ja fa molts anys que diem que el model econòmic d'aquest país no, no és l'adequat d'aquest país ni d'aquest poble és a dir, basar l'economia, basar la producció eh, en el totxo, en l'especulació doncs ens havia de portar una hora o altra a aquesta situació Fa temps que ho dèiem i ara passat i ara arreglar-ho és difícil, perquè clar, les coses s'han d'arreglar quan les coses funcionen, quan les coses van bé, llavors és el moment de, de situar-nos, d'aixecar el cap i dir, com anem, què pot passar, ara ja una mica tard, però en aquest ajuntament si poden fer coses, poden fer coses. Es pot, per exemple, estar al tanto de qui no pot pagar la seva hipoteca, de qui pot ser desnonat pels bancs, i, i m'anirà a fer alguna cosa de, de que l'Ajuntament posi els seus recursos per posar impediments perquè aquesta gent que es queix sense, sense la casa es pot reformular la, la producció és a dir, mirar que dins l'Ajuntament eh, com ho diríem doncs que s'apunti molt cap a la producció local és a dir, deixem-nos estar de, de si venen grans multinacionals de de grans empreses, deixem l'estada de, de viure només de, de la construcció i apostem per l'economia local apostem pel, pel petit comerç pels petits autònoms, pels petits empresaris que són els que donen una, una estabilitat a l'economia els que creen llocs de, de treball eh, d'alta qualitat doncs això és el que la li pot fer també cal que l'Ajuntament doncs estigui eh, al servei de les persones sobretot que estigui el cas de què preocupa la gent, de quins problemes té Tu creus, ara, ara parlant de temes econòmics, que el pressupost de l'Ajuntament, o sigui, el que sortirà de l'Ajuntament, eh, que és el que al final paguem entre tots els contribuents, hauria d'augmentar o hauria de disminuir els pròxims quatre anys? Jo que crec que cal és fer, un, és fer un estudi de realment ben fet i reformar tot el pressupost de zero. És a dir, ara tenim un problema, és que l'Ajuntament té un pressupost que es fa cada any basant-se exclusivament al pressupost de l'any anterior i aplicant-hi doncs, un creixement vegetatiu no? és a dir, si ha crescut d'IPC si no ha crescut de si quanta gent viu a sa gent uh -huh. però no reformar-ho de zero uh -huh. i potser que cal fer és això no? és dir, comencem de zero mirem què ha de gastar l'Ajuntament què no ha de gastar i quan pot ingressar i a partir d'aquí tindrem un pressupost ben fet bueno, però sempre es podrà gastar més o sempre es podrà gastar menys no, no sempre però class, aquí tenim un problema per començar, quan es fa el pressupost només es, eh, no, no parlem dels dels ingressos és a dir, per una banda s'aproven ordenances i els impostos uh -huh. municipals després molts mesos enllà aprovem el pressupost uh -huh. i això no té cap sentit uh -huh. quan, perquè quan calculem quan, quan volem cobrar no? quan l'Ajuntament diu, bueno, quan cobrem els sargentins doncs encara no sap quan gastarà uh -huh. no. però ja ho ajustem l'any següent és que aquí hi ha un problema, que ho anem sempre ajustant uh -huh. i potser caldria, primer, fer-ho tot junt és a dir, uh -huh. mirem quan, quan gastarem uh -huh. i per tant mirem quan hem d'ingressar uh -huh. però et faig una pregunta perquè perquè que, que té en directa relació al final gastarem en relació també amb el que recaudem uh -huh. o inclús ens endeutarem però acabarem pagant sempre els mateixos, tard o d'hora uh -huh. la cosa és, amb una situació de crisi és que ja ha, hauria d'augmentar el gasto públic o hauríem que deixar aquests diners en mans de la gent la despesa pública, malauradament, ara no, no pot augmentar perquè l'Ajuntament de Sallena està escanyat. És a dir, no està sobreendeutat... O sigui, l'hauríem de reduir per retornar l'equilibri, no? Perquè... S'hauria de reduir, sí, sí, perquè estem tan endeutats que no podem fer no cap inversió. És pues que hi ha que pensa no que l'Ajuntament hauria pot... de fer més, i que hauria de fer més, i que hauria de fer més... Clar, no ho no, no podrà fer més, fes... o menys, o unes altres coses, però més? Més és difícil... Sí. Però també, insisteixo molt, cal, el que cal fer una bona gestió, també. Tu pots tenir molts ingressos, però si no els gestiones adequadament, no treballen absolutament per res. Però respons, suficientment responsables per dir que s'ha de reduir la despesa. Jo, més que reduir-la... Perquè és no més fàcil fer promeses de coses que costen més i més i més. No, no, no. Tot el que crec, el que nosaltres creiem, és que cal fer una correcta gestió de, de pressupost municipal. Per la suma total ha d'abaixar. Penso que no, que potser es pot mantenir. Molt bé. Teniu idees per ajudar a les empreses de sa gent pensant que així es podran sortir millor de la crisi i donar més llocs de treball? Home, el que cal, sobretot, és donar suport a aquestes empreses. És dir, més que nosaltres tenir grans idees, uh -huh. potser que cal parlar amb aquestes empreses eh, i preguntar-los i veure quins problemes tenen i com l'Ajuntament pot ajudar-los. Perquè realment qui, qui no entén són ells, és a dir, són les empreses que saben quins entrebancs es troben, quins problemes tenen i com podrien avançar, com podrien crear més, més ocupació mm. són ells els que dia a dia hi treballen, són ells els que dia a dia han d'ajustar els seus comptes, són ells qui decideixen qui, qui, quan han de contractar, quan no per tant és molt important que l'Ajuntament estigui molt obert a les i les escolti, escolti, escolti, escolti i després juntament amb elles doncs, fer un pla de veure què podem fer-hi perquè no té gaire sentit que l'Ajuntament per la seva banda digui, oh, doncs mira, ara farem això escoltant de totes les parts i com, com els podem ajudar. No, si decidiu retallar alguna tassa o alguna despesa de les empreses, no cal que us reuniu amb ells, estaran encantats. A veure, reunir els impostos de les empreses, per començar, vol dir que l'Ajuntament té menys ingressos uh -huh. i que aquests ingressos s'han de suplir o amb impostos dels ciutadans o bé reduint serveis. Uh -huh. I jo crec que aquest no és el, no és el camí. Uh -huh. Creus que els alcaldes i els regidors haurien de tenir una preparació especial en economia per evitar abusos i endeutaments desconsolats? No. Jo crec que els alcaldes i els regidors han de tenir un perfil polític. Dir, perquè es tendeix molt a pensar que els regidors i els alcaldes han de ser molt tècnics, no? que han d'entendre d'un tema, uns altres d'un altre, però tècnics en té l'Ajuntament. Uh -huh l'Ajuntament hi tècnics i cansaven molt i que tenen molta experiència i moltes vegades moltes molta experiència que no pas els regidors que cada quatre anys es poden canviar per tant els regidors el que hem de tenir és sobretot ganes de treballar ganes d'escoltar i parlar amb els tècnics les que els contingents tenen a veure com es poden fer les coses, com no es poden fer quins recursos hi ha i quins no hi han. Tens pensat alguna proposta per retallar el pressupost de l'Ajuntament? És una mica el que explicaves abans Sí. però diguem-ne, hi ha alguna cosa concreta que diguis, mira, això que s'està fent ho deixarem de fer, així ja, ja és una retallada. No, perquè jo crec que les coses no són tan senzilles uh -huh. és a dir, el, el problema és greu, el problema és de fons i no enganyem a ningú dient, mira si retallem això, tot arreglat no, tot no. arreglat no, però és un començament i és molt difícil prendre aquesta decisió de deixar de fer alguna cosa. llavors per això et dic teniu alguna idea d'alguna que podríeu deixar de fer que seria el primer que prescindiríeu de fer algo que ajudaria a, a retallar perquè sabrem de retallar coses si no retalles més res eh, es multiplicaria el gasto no? pues, per exemple no sé, teniu previst disminuir les hores de l'ombrat o algo que suposi una reducció de gasto el primer de tot és a dir, el fet de no, retall, de no retallar no dic que cada cop gastem més si no retalles, simplement la despesa s'estanca. Mm. I això ja crec que retallar així de bones o primeres no és, no és la solució. Mm -hmm. El que cal, ja ho hem dit abans, és fer un estudi complet i mirar tots els tot el recursos que tenim, que sabem que no augmentaran, on doncs és redistribuir-los, cap a banda o cap a l'altra. El que no prometrem tampoc, i això vull deixar-ho molt clar, és que retallin els serveis de les persones. És dir, educació, serveis socials i sanitat, això és intocable que són els pèls bàsics de la nostra societat, del nostre poble, i això sí que ens pot tocar en cap cas. I les inversions? Les inversions, mira, tindrem un problema perquè estem tan endeutats, l'Ajuntament està tan endeutat que els pròxims anys no podem donar més crèdit. El 2011 segur que no. Uh -huh. I per tant, inversions, poques se'n podran fer, perquè si no pots endeutar, en aquest poble no podem fer inversions, no tenim prou diners. Per tant, això és un problema que per Déu, per mal està solucionat és dir, inversions, no en podrem fer bueno, Aquestes inversions que es parlen de, de que si la casa cal carrera que si la regència d'Avis que si les obres de la, de la carretera tot això se'n parla deu haver-hi els diners previstos per fer-ho, no? Hi ha diners previstos per fer cal carrera mm. hi ha uns quants mm. fa falta que el, que el projecte perquè es els diners i el, el projecte encara no està acabat per tant, cal mirar com s'ha ajustat el projecte aquest pressupost. de Pla de Barris també hi ha, també hi ha molts diners uh -huh. i per la residència no n'hi ha. Què vol dir això? Que molt probablement, o quasi segur, que el Carreras es podrà fer, cal veure com, com es fa, no perquè això depèn de l'equip de govern que, que vingui a partir d'ara, el Pla de Barris es durarà a terme, cal veure perquè ha, com es fa perquè clar, hi ha uns diners, però és a dir, tenir diners no vol fer les coses ben fetes ni fer-les totes uh -huh. cal mirar com, a, com es fa i la residència, bé ja ho veurem, la, tot l'equip de govern ens han deutat tant que com, com a presentable pressupost pel 2011 uh -huh. no hi havia destinat ni un cèntim a la nova residència i uh -huh. Uh, en aquests temps uh, de crisi, uh, Càritas està ajudant cada vegada un número més gran de persones, ja que hi ha aquí a Sallent. Uh, teniu previst incrementar l'ajuda a Càritas? La és que no. No tenim previst, uh, dins del nostre programa, no entra el fet d'augmentar les partides per, per cap entitat, ni augmentar les subvencions, perquè uh -huh. repeteixo, això és una cosa que... Uh -huh. que no és possible que aquestes promeses així com així de direm, donarem uh -huh. diners per aquí, donarem diners per allà el que cal és estudiar-ho bé uh -huh. estudiar-ho bé, si això ho ha, ha d'ajudar a Càritas, o pot ser directament l'Ajuntament o pot ser d'una altra manera això cal estudiar-ho bé i perquè és molt fàcil fer promeses no uh -huh. dir si donarem diners per aquest, donarem diners per allò uh -huh. bé, fem-ho bé uh -huh. també cal dir que és la nostra prioritat doncs, ajudar primer a aquella gent que està més necessitada al nostre poble que és justament l'ajuntament eh? la Càritas la que... ajuda i també, evidentment, donar tot el nostre suport a les entitats. Què en penses del sentiment que tenen alguns de que es posen multes amb bafany recaptatori? Això ho ha de preguntar a l'equip de govern actual, al senyor Saldoni, a veure per què es, per què es posen aquestes multes. Jo que no em vull ficar. Tu, tu jo penses? vull entendre que No. Mm. Ara és fàcil que en aquests moments doncs, eh, es posin multes per recatar, sí que és, evidentment... I per què, creu, per què existeixen els impostos sobre les llicències d'obres ara que, que, que en realitat serien una gran font de feina? Ningú diu que pel fet de posar impostos la gent no, no construeixi, Home, ni, però... ni faci reformes. Però jo si em treguessin la llicència d'obres no m'ho hauria fer i arreglaria la taulada. Sí, però és que potser que canviar l'estra concepte dels impostos perquè tenim vist que els impostos tenim, tothom pensa que els impostos són estan malament no? que, que, ens, que ens graven, que són injustos que dir, ningú vol pagar no? uh -huh. per hem d entendre que els impostos són, no deixeixi la millor o potser ara és l'única manera que tenim de redistribuir la riquesa entre tots uh -huh. és a dir, quan paguem impostos uh -huh. estem contribuint al bé de tothom, al bé del poble Sí quan fem una obra també que donem feina Home, sí, clar sí. també durant feina les empreses fon de pagar uns impostos perquè si no hi ha moltes coses que no es podrien fer uh -huh. de fet no es fan les obres i ja està exacte oh, sí. o sí sigui, aquí quin de valorar no? què preferim uh, quin model de, de, de poble ho volem no? un model que sigui individualista no? on premiem les persones individuals doncs, abaixant els impostos a batint ordenances o bé un model col·lectiu no? on tothom eh, col·labori en la seva mesura possible el bé comú no? uh -huh. nosaltres, jo, i nosaltres i la CUP doncs estem pel, pel segon model per un model col·lectiu on tots, de les seves possibilitats col·laboren per un bé comú Creus que hi ha perill de corrupció a l'Ajuntament de Sallent? Poden estar tranquils els ciutadans? Com els ciutadans mai han d'estar tranquils és a dir és molt positiu que els ciutadans estiguin sempre alerta, que viginin el que es fa a l'Ajuntament i, i a qualsevol sistema públic. Perquè, no sé si és la seva obligació, però és del seu interès com a mínim. És a dir, el que no podem esperar és que, que els nostres drets no, els defensin altres persones. És a dir, cal que els, que els ciutadans eh, es defensin, mirin els seus drets i vegin pel bé comú. Quins equipaments creus que fan falta encara a Sallent? Com a Sallent fa falta des de fa molts, molts, molts masses anys una sala polivalent, una sala de cultura on s'hi puguin fer tot tipus d'actes. És a dir, concerts, teatre, sopars, circ, el que sigui. A Sallent li fa falta des de fa molts anys i ara estem hi ara una gran oportunitat que serà única, que no tornarà a passar, és que tenim uns diners, tenim més de dos milions d'euros per poder fer una sala polivalent a cal Calcarrera. I és molt important, ara, que es faci una sala polivalent. Perquè aquests diners es poden fer servir per fer un gran teatre. I nosaltres el que volem i el que apostem és per fer una sala polivalent, aquest et metgi tant teatre com concerts, com qualsevol cosa. I també remarco que el fet que hi hagi una sala polivalent, que esperem que la tinguem i nosaltres hi lluitarem perquè la tinguem, no vol dir que tots els plans estiguin arreglats. És a dir, que tenir un espai vol dir també incentivar la producció cultural. És a dir, que no ens perquè un cop tinguem la sala no ens queden els sostancats, no? sinó que incentivem a les entitats a utilitzar-la i que també l'Ajuntament ha de produir cultura. Aquí, hi ha altres equipaments que consideris que són importants o aquest és el més urgent de tots els equipaments? Aquest és un dels més urgents i sobretot és un dels que es poden fer perquè perquè aquests sí que hi ha els diners uh. perquè és que ja ho, he dit, ja ho he dit abans amb els pocs diners que hi ha en l'Ajuntament amb un deutament que hi ha Millen, que no podem, no podem endutar més poques coses podran fer I si, si haguessis de parar algun equipament, algun projecte un, un de les diferents coses que diuen els diferents partits de jo faria això, faria allò, faria allò si n'haguessis de parar algun eh, per estar, encara que només fos per estalviar en aquest moment de crisi quin pararies? Quina et sona més? Eh... Clar, s'hauríem de parlar de quins posicions engegats ara em mm, però... sembla que ha posicions engegats ha... cal carreres mm. la residència, no sé si és que està engegada o no perquè eh, tal com anem hi ha pla de barris i aquests tres no, no es poden aturar Mm -hmm. perquè són indispensables per a la gent d'un d'aquests tres, dos tenen finançament per tant, jo de projecte no em paria cap mm -hmm. el que cal sobretot és mirar com es fan aquests projectes perquè ja ho han dit, és a dir, tenir els diners no vol dir que el projecte surti bé a veure què em, què em penses d'això jo he sentit que això del pla de barris un dia explicaven que, que es farien pila moltes coses a la, a la carretera i entre elles vaig sentir que deia una natal i es vol fer un carril bicicleta això voldria dir probablement perquè ja ara no hi ha espai a la carretera els cotxes estan apujats a la cera perquè, no, perquè no hi caben, doncs vol dir que hauríem que disminuir el número de cotxes aparcats per poder fer un carril bicicleta no creus que volem crear un problema on no n'hi ha cap? No creus que els projectes d'urbanització estan fets per arquitectes de ciutat i que el nivell de tràfic no és problemàtic per a les bicicletes de sa gent o a la carretera? Ara no entraré valorar si és possible fer un carril bici a la, a la carretera perquè, com tu dius, això s'ho va mirar un expert. És a dir, que mirar quants metres hi han de calçada, quants metres hi ha de vorera, mm. què hi què no hi sí, quan, quan, tres, ocup... No, per no, què és els cotxes que ocupa... hi, hi posen un carril bicicleta? Això és el que hi havia és aquesta, aquesta armatura senzilla, no? que sembla sense pensar-ho. No? Mm. Sí. Que hi hagi carril vici és important. La qüestió és, tots els veïns de la carretera que aparquen el cotxe davant de casa... I jo sóc eh? d'ells, jo dic que la carretera ja eh? parco el cotxe davant eh? de casa. Eh? Llavors, de sobte, tindrien que realment, embogit amb, amb, per un sentiment de suport col·lectiu als ciclistes, aparcar en un altre lloc perquè pogués haver-hi un carril que passessin les bicicletes? Amb la, amb, com les bicicletes per passar pel carrer, per la palacera, abans, després... Jo crec que no. Jo crec que el d'aparcament a la carretera s'ha de mantenir. Perquè si no, no tindrien que anar tots d'aparcar. Perquè aparcar... és bastant indispensable, perquè si no, com tu dius, allà no, ha, no és un aparcament, no n'hi ha, i els veïns algun lloc ho han de fer, perquè no estem parlant de que es puguin estalviar el trajecte, no. Si és davant de casa, si no tens garatge, has d'aparcar el cotxe. Això no vol dir que no fos bo tenir un carril bici, per tant, el que cal mirar és si es poden fer les dues coses a la vegada. Uh -huh. Però, com que això no es pot, perquè això seria la multiplicació de los panes i los peces, Eh, i tens que triar jo no ho sé si s'ha de triar sí, imagina que tens que triar, imagina que les tecnes diguen no o esto o lo otro què triaries? jo triaria mantenir Molt bé. creus que les festes que es celebren a Sallent són un bon negoci pel poble? quan fa una festa a, a, a qualsevol poble evidentment fa un negoci perquè ve gent de fora i segon, que la gent de, del mateix poble, doncs home, més, normalment se'n va a sopar, se'n va a prendre una copa, se'n va a fer un cafè... Tot això és molt bo, tant per l'hostaleria com, com pel comerç. És a aquí és Sallent i a qualsevol lloc. Ara no crec que quan es fa una festa tampoc s'hagi de prioritzar aquest fet. O sigui, s'han de prioritzar dues coses, no? Un, la libertat econòmic, que és molt important i ha de ser, i sempre que faci alguna cosa s'ha mirat que vingui com gent de fora millor, també l'aspecte cultural i popular de les festes. Però llavors quan es fan les festes i aquestes coses eh, si, és, si és important que sigui un bon negoci com tu has dit, i és important que vingui la gent de fora serà important que es faci un esforç per promocionar-ho fora. Evidentment. Creus que és suficient el que es fa per promocionar a fora les festes? És que actualment aquests últims quatre anys la cultura la, la, cultura, no, la, la política cultural de l'Ajuntament ha sigut eh, tan pobre o potser no sé si tan inexistent que hi ha hagut poc per promocionar mm -hmm. és a dir, abans de promocionar una cosa has de que sigui, que sigui potent mm -hmm. no si estaràs d'acord però jo penso que Cellent hauria de ser una marca atractiva és a dir, París és glamour eh, Madrid és història Barcelona és modernitat quina paraula voldries que definis Cellent? <laughs> home, Sallent m'agradaria que fos un poble actiu actiu i organitzat és a dir, abans de, que priori, de, de prioritzar la, les grans marques de, de nom i exterior el que cal és que la gent de Sallent li agradi viure a Sallent que la gent de Sallent vulgui viure a Sallent perquè ara està marxant que la gent de Sallent pugui trobar feina a Sallent que els comerciants de Sallent puguin viure i si té un nom o no té un nom o si ens venem bé o no ens venem bé això queda... queda important sí, sí. és que la gent de Sallent eh, li agrada viure el seu poble. Uh -huh. No penses que és important que Sallent sigui, sigui... tingui una, una entitat que la gent de fora digui, hòstia, que Sallent són molt actius. M'encantaria, no agradaria que la, gent, que la gent vingués a viure a que m'encanta viure en aquest poble que són molt actius. Això ens encantaria. Sí, sí. Ah, com estava ex... dient que no valia ex... la pena no. vendre'ns jo dic que no, no ens podem obsessionar, en, no obsessionar en, o... en, en, en, en que ens hem de vendre n. aquesta ha de ser la prioritat la prioritat ha de ser la gent de gent uh -huh. què en penses de la labor que es fa sa gent des de la ràdio? Tens pensat augmentar el pressupost a la, a la més petita oportunitat de posar un sou per, a per, eh? per, Perquè puguem prendre un cafè amb els entrevistats o emetre per internet perquè hi ha molta gent de sa que està vivint a fora o per poder tenir una unitat sense cables, una unitat mòbil per poder retransmetre moltes de les activitats que passen al poble. Què en penses això? Mira, ara et seré sincer i realment desconec quin pressupost té la ràdio uh -huh. mm? també si quins, quins plans teniu de futur no? uh -huh. però en tot cas eh, el que fan, cal fer amb la ràdio és com es fa amb qualsevol òrgan municipal no? que és consultar a veure doncs, uh, quins problemes hi ha quines, quines solucions també vosaltres aportaríeu perquè moltes vegades qui té les solucions els problemes són sou vosaltres perquè l'Ajuntament uh -huh. a cegues no es pot fer res uh -huh. i a partir d'aquí molt bé. Alguns, alguns serveis es donen a través de voluntaris, a sa llent. Què et semblaria disposar d'aquest model que es fa en alguns, en alguns llocs de molts voluntaris o més voluntaris que fossin eh, pagats amb quantitats simbòliques però que aconseguissin a millorar el poble? sortia un reportatge fa, fa poc a la televisió d'un poble que tenien doncs, com petites brigades alguns eren jubilats altres eren eh, gent jove o gent, alguns eren gent que vivien a la ciutat i que a l'estiu quan venien feien en determinades a, a activitats doncs per eh, mantenir netes les voreres del riu, per fer, per, per fer podar els arbres de determinats llocs, per reconstruir el campanar, feien coses i les feien els mateixos del poble amb aquest sistema. De dir, mira, treballen per 3 euros l'hora, s'organitzen, proposen un projecte i el fan. Et sembla que et penses d'aquest model tan original i tan nou? Doncs mira, és una bona idea perquè jo crec que el més important és que la gent se senti següent al poble. Uh -huh. sí? Que els llantins i llantines se sentin al seu poble, se l'estimin, i la millor manera per fer això és que, que s'involucrin. És a dir, no t'hem gaire sentit doncs, contractar amb peces externes, no? Que, oh, doncs mira, un president que arregli el campanar, un altre que netegi el riu. Posso exemples que, uh -huh. que tu has dit, uh -huh. eh? i que això es faci a l'Ajuntament sense consultar ni, no? és a dir, uh -huh. cal fer això, doncs pues, pum paguem aquesta empresa no sé què. Home, la millor manera és que els mateixos ciutadans s'endonin en compte de quins problemes hi han i que ells mateixos tinguin ganes de, de solucionar-ho, que, que els ciutadans vulguin fer projectes propis no? uh -huh. per fer de sa gent uh, doncs un poble millor i no, uh -huh. i no els agradi més viure uh -huh. per tant la idea em sembla molt bona perquè de vegades el voluntariat arriba fins a un punt però clar, dius, home també m'agradaria rebre anar algú d'això no? Sí, per què no? Se'n sentiria més. Eh, què et semblaria crear un mercat de productes dels horts de Sallent que pogués atreure visitants i al mateix temps dinamitzar eh, tots els jubilats que estan treballant als horts i que em podria ser un, un dia que fessin un extra? No, també és una bona idea. De fet, és, jo crec que és molt important doncs, que la gent, gent s'organitzi. No? I potser no cal que fotis a l'Ajuntament, perquè a vegades uh, esperem molt de l'Ajuntament. No? Esperem que l'Ajuntament faci una cosa, esperem que l'Ajuntament en faci una altra, esperem que els polítics facin no sé què... Però no hem d'oblidar mai que l'autèntica força està en el poble. És a dir, la gent té la força per fer el que vulgui. I la millor manera de fer aquestes coses és que si hi ha gent dels, dels horts que té ganes de, de menjar els seus productes, de muntar una cooperativa o d'anar-se al mercat, que siguin ells mateixos que s'organitzin i que ho muntin tot. Evidentment, després nosaltres i aquest Ajuntament, els donem tot el nostre suport. Tot. Però és molt important que la gent aprengui a organitzar-se ella mateixa, a fer les coses per un mateix, a fer una il·lusió, a crear projectes i a fer-ho amb moltes ganes. Uh -huh. um, els ciutadans de Terrassa no paguen el peatge de les fonts. Has pensat de, de, de lidarà alguna forma que els habitants de Sallent no haguessin de pagar el peatge per baixar a Barcelona? Actualment hi ha bastanta diferència entre baixar per autopista i baixar per carretera i hi ha molts sallentins que fan aquest viatge molt sovint. Potser és picar o és un granet de sorra en el desert, però a millor algú tindria que començar a dir que voldríem no ser sé, perjudicats per l'autopista, no? Evidentment a ningú li hora pagar l'autopista, a mitamboc. Però la nostra prioritat és el transport públic. Això no vol dir que jo mateix estaria encantat que l'autopista fos gratuïta. Eh? Això depèn de la Generalitat, com no l'estat. Nosaltres aquí, a, de, a banda de fer una, una certa pressió, poca cosa hi podem fer. Però nosaltres, si hem de pressionar, si hem d'insistir amb alguna cosa, prioritzarem abans el transport públic, que no pas el transport privat. Aquesta gent té un, un servei d'autobusos que han cap a Barcelona, que és que va directe, no fa cap parada d'entremig, que si hagués més freqüència, home, realment seria tot un èxit. Perquè és que tindria una hora arribar-hi i ara amb la tarifa integrada és realment econòmic i el que ha d'insistir és que hi hagués molta més freqüència. Perquè amb més freqüència d'autobusos per anar fins a, fins a Barcelona, és que ens trauríem un gran pes de sobres contaminaríem menys, gastaríem menys, cauríem menys en bussos, no hauríem de pagar autopistes, no s'hauríem de fer grans inversions en infraestructura de transport privat, per tant, nosaltres estem per transport públic d'autobús auto, i de tren. Perquè fa una mica de vergonya que a Sallent, abans aquest tren, ja no n'hi hagi, i que encara que tinguem via i que no hi arribi el tren. Però, de totes maneres, creus que és lògic que posem un tren per anar a Manresa que duri 30 minuts? De cap de les maneres, com tampoc és lògic que el tren de Manresa a Barcelona trii el mateix que fa 150 anys. No tens totalment cap lògica. ja es veia una, un reportatge de que a Santa Coloma ha sortit un, hi ha un projecte, una associació que es fan dir els SISIS i que ho, es, ho diuen en contraposició amb el moviment aquest dels ninis eh? o els nininis que ni estudien, ni treballen, ni ajuden en casa doncs uh -huh. pues, eh, pues hi ha el, el projecte dels SISIS l'associació dels SISIS i en aquests són joves que estudien, que treballen, que fan voluntariat que, que s'associen que tenen projectes i que, i que col·laboren amb la comunitat eh, Què em penses d'això, Sallent? Què passa? Hi ha més ninis, més sissis? Eh, uh, tu clarament eh, sempre has sigut un sissi eh? Jo sóc un sissi i tots els de la CUP som un sisi és a dir, si la CUP es diferència amb, una cosa, no, diferent, amb moltes coses als de, dels partits polítics, no ens enganyem però una de les diferències importants és que estem molt relats dins del teixit associatiu saientí, és a dir, són tot gent que, va, que portem molta militància que estem molt compromesos que són molt actius i ara desconec si a sa gent hi ha més sisis o més ninis eh? uh -huh però està, és evident que, que apostem doncs, per tota aquella gent que s'organitza, que s'implica, que, que té projectes, que, que viu al poble, que viu la seva vida i que s'esforça dia a dia doncs, per, per tirar endavant. Eh, Sallent, hi ha, un, hi ha un, un problema greu amb les drogues. Fins on creus que arriba la responsabilitat de l'Ajuntament? Creus que hi ha determinació per lluitar contra les drogues al poble? Estan identificats els traficants, els camells, els consumidors? Penses que hauríem de liberalitzar les drogues? Què en penses d'això? La responsabilitat que té l'Ajuntament, uh, i és, és a dir, però fins a un punt, és a dir, això que parlem d'identificar els camells o els traficants, això va no, descomptat que no hi, no hi inclou l'Ajuntament, això hi inclou als Mossos d'Esquadra, i que l'Ajuntament no, no hi ha d'intervenir, el que sí que ha de fer l'Ajuntament és on pot incidir i on ha d'incidir és amb l'educació, sobretot del, dels joves. Des de, de l'institut fins a, al punt d'informació juvenil, la de la turbina, fins, a, fins al carrer. És a dir, l'Ajuntament ha d'incidir molt amb, amb, amb l'educació, que és l'única solució a, de fet a tots els problemes. Eh, I aquí ajuntament sí que pot fer alguna cosa i ha de fer alguna cosa. I permetre que se seguissin venint drogues? Venda de drogues és, és il·legal Per tant, el ajuntament no és que ho pugui permetre o no permetre, és una cosa il·legal que per tant, i no pot idea, no s'pot dir aquí un sistema per eliminar perquè jo entenc que en les poblacions aglomerades, doncs potser es puguin camuflar més fàcilment en aquesta, aquest tipus de, de, de, de traficants o de camells, però a sa llengua, segur que seguro que traiguem menys de mitjora, no sabia els noms i apellidos a tots. Llavors, què, què és tema que hi ha de donar aquest pas? Mira, jo desconec que si sa gent hi ha 10 camells on hi ha 20 o, o qui són és... però la veritat és que això l'Ajuntament no, no hi ha de fer és... mm. qualsevol cosa que sigui de tema delictiu, això són part dels Mossos d'Esquadra l'Ajuntament el que ha de fer és preocupar-se de, de l'educació dels saillantins i el de més, mira ehm mm uh... Creus que hi haurien d'haver ajuts perquè els joves de Sallent poguessin independitzar-se i estudiar a la universitat? Evidentment. De fet, un dels problemes, no de, sí, de problemes, però dels de desavantatges que tenen el, els pobles com Sallent, que estan força aïllats de quant a transport públic i infraestructures i que queden lluny de grans ciutats, és que els joves, quan, quan se'n van a estudiar, doncs ho tenen més difícil. És a dir, ha, o bé de fer grans han de perdre moltes hores amb el transport cada dia o bé han d'agafar un, un pis de lloguer a Barcelona, a Lleida, a Girona o allà on sigui doncs sí, això és un problema perquè per a les famílies pot de representar una gran càrrega que a altres zones no passa l'intentament o sigui, hi ha de posar remei de fet, una de les coses que hi ha són uns pisos d'estudiants a Barcelona amb preu molt reduït que poden aprofitar els, els estudiants argentins només dos pisos que és poquet colon... quantes places són? Saps, això? hi ha dos pisos, un és de 3 i l'altre dels les conec, no un és de 3 o 4 estan plenament utilitzats sí creus que n'hi hauria més? evidentment com més n'hi hagi millor perquè hi ha molts joves allantins mm. hi ha moltíssims que viuen a fora, mm. i no només a Barcelona mm. també hi ha uns quants, hi uns quants a Girona Sabes un format una miqueta això de comprar pisos per un ajuntament? És molt difícil, de fet aquests pisos es tenen perquè es van donar, es van donar merència a l'ajuntament, però és difícil. Si evidentment no es poden comprar pisos, no hi ha diners. Donar ajudes econòmiques també és molt difícil perquè no, no hi ha diners. I potser que caldria és 1. Insistir en una ajuda de les grans administracions, com poden ser la Generalitat, i 2. Insistir molt en el transport públic. Un altre, un altre col·lectiu. al Sallent hi ha molts jubilats i molts cuidenhorts. Està previst ajudar-los d'alguna manera, perquè pues, es queixen a vegades de que no hi ha vigilància, de vegades es fan grans i els costa més físicament de poder fer algunes parts de la feina i millor podria haver-hi voluntaris que els ajudessin en alguns punts, o voluntaris o, o brigades, o algú generat per l'Ajuntament que per preveure això o es podria ajudar, ajudar amb gastos de llavors o amb els ballats dels, eh, els jubilats que es dediquen a l'hort es queixen d'alguna manera de que l'Ajuntament només es gasti diners per tancar-los en el casal a jugar cartes i en canvi no els ajudin amb ells que es foten una vida ben saludable, productiva i activa Amb el fet que la, que la gent gran doncs tingui una vida activa amb qui estarem totalment d'acord i la Telecub sempre hi hem apostat és a dir, aquest model de que els avis s'han de quedar a casa tancat o... totes vegades quan parlem de, de la nova residència eh? parlem d'una roba de residència, que hi ha d'haver els avis no? està molt bé que hi una roba residència cal una, una, una, una nova residència però el que cal també és que els avis sí que estan encantats de viure a casa no? De d'estar a casa, de poder anar a l'hort, de poder anar a comprar pel poble, de poder passejar... I ja el que cal és veure la, la gent gran no com, no com un problema, no com una cosa de, de tancar en una residència, en un casal d'avis, sinó com una part activa de la població. És a dir, sa gent hi ha molta gent gran, però també hi ha gent, aquesta gent gran té moltes ganes de fer coses, d'estar de, de, de, activa, sa gent, gent gran que porten molts anys que al poble, que se'l coneixen molt, que se l'estimen molt... I cal aprofitar això, que el fer és la més fàcil però també ajudar-los a crear nous projectes, a anar a l'hort, a organitzar-se, per què no crear noves ofertes no, culturals... i La gent gran no se l'ha de veure com, com un problema que requereix una solució, sinó com una solució amb els problemes. Un altre col·lectiu que està també en una situació molt delicada eh, són els immigrants i que a més estan molt poc integrats. Eh, hi hauria d'haver un diàleg amb ells tu saps si tenen representants has parlat amb ells primer de tot clar, quan em dius que hi ha que hi ha, que hi ha immigrants i que estan poc integrats, clar, aquí estem generalitzant d'una manera espantosa sí. és a dir, hi ha immigrants que estan, i que estan que no. integrats jo, i n'hi ha que no jo pregunto dels que no els que no estan integrats primer s'ha de deixar que cadascú faci el que vulgui si algú no vol integrar que no s'integri. Després, remarcar que a Sallent problemes d'immigració no en tenim, perquè són un dels pobles que, que menys immigrants hi ha. Uh -huh. I segona, que la, la immigració no s'ha de veure com un problema. És uh -huh. no, una cosa que ha passat sempre, sempre ha passat, sempre ha hagut immigració i que almenys això és bona perquè ajuda a fer un intercanvi cultural, ajuda a veure gent diferent, a conèixer altres països, altres formes de fer... I a vegades ens, ens estem a veure problemes no? on no n'hi mm. Hi ha llocs que tenen problemes amb, amb la migració, mm. però sa gent no és el cas de cap de les no. maneres. Jo no dic que no hi, que hi hagi problemes, però, però sí que crec que, que, és, que la gent pensa que hi ha molts immigrants de sa que no estan integrats. També veuen que ni d'altres s'han integrat estupendament, però hi ha cultius que no estan integrats. No és una preocupació nostra, l'integrar-los? Tu dius que és la seva llibertat, si no es vol integrar? No, el millor no és que no volen. No el no en saben, el mul no poden. Eh, hauríem de fer algo per integrar-los més o deixar que pass ser el que sé. Torar remarca que no és un problema un problema, però alguns estan en situacions delicades alguns, eh, pel fet de no estar integrats, doncs no es beneficien d'alguns serveis, no es beneficien del, del, del resto de la comunitat inclús alguns pues, pagaran els seus impostos igual que els de més i en canvi no rebran res perquè no, perquè no, estan, no, no estan associats. Hem de fer alguna per ajudar-los a integrar-se? Evidentment el Ajuntament s'ha d'ajudar a qualsevol persona que, que pugui tenir un problema. Si en aquest cas hi ha, hi ha persones que es volen integrar però no saben com fer-ho, o no han no, de no trobar ajuda, vols ser tan sols i no saben per on començar. Evident que l'Ajuntament ha d'estar per això, perquè però no per veure els, els, els per veure els immigrants com immigrants, sinó per els immigrants com a salientins, que són salientins doncs, que volen participar de la vida cultural, que volen conèixer gent, que volen que la gent els conegui, i per tant això és, és, és fantàstic per qualsevol de les parts. Okay. Uh, a Sallent hi ha un 15% de persones a l'atur declarades que ja m'agradaria saber -ho. quantes n'hi ha no declarades alguna idea? Sí, jo crec que és de la CUP creiem que és molt important doncs donar suport a l'economia local és a dir deixem d'on estar de l'economia de l'especulació, de l'economia de del totxo i pensem a veure com podem fer que, que l'economia local creixi i es consolidi. És a dir, com fer que el comerç sigui un comerç viu, un comerç actiu, que, que la gent vagi comprant en els comerços, com fer que les empreses s'instal·lin a Sallent, sobretot que les empreses sellantines eh, i segueixin sent, que els sellantins cregin empreses, que els autònoms tinguin tot el suport per crear el seu petit negoci, i també, evidentment, doncs, de cara al comerç i de cara petits empresaris, doncs, hem de pensar que cal que sal que l'ajuntament de Sallent els doncs, gasta molts diners amb proveïdors i que cal centrar que cal, cal pensar que l'ajuntament ha de tenir aquest eh, el comerç gentilils, petits autònoms com a proveïdors, sinó no totals principals. Eh, Tots sabem que hi ha un greu problema amb els residus de la mina però també, Dir, per no parlar d'això és que ja se n'ha parlat moltes vegades i que segurament ja sabem la, la teva posició també hi ha una pols general per tot el poble especialment a la zona de la carretera que es deposita sobre els cotxes que no duren dos dies nets podria venir de l'activitat minera? Penses fer alguna per determinar d on ve aquesta pols i que les empreses responsables prenguin mesures per no anar generant aquest tipus de pol·lució addicional, perquè sempre parlem de la sal i ens recudem d'aquesta pol? Descobreix si aquesta pols eh prové de? de la mina o prové de qualsevol altra empresa o si sí. ho desconeix. Però, però l'has vista? Sí, jo tinc jo he vist que la carretera i és, és cert que sempre trobo el cotxe que, amb molta pols. I per tant, poc a sí cal que l'Ajuntament es venir d'on ve aquesta pols, si és una pols natural que ve portava pel vent, cap problema. Evidentment, si hi ha de si detectar de qualsevol empresa, això s'ha d'aturar per descomptat. Uh -huh. O sigui, vingui de la mira, vingui d'un altre lloc. És a dir, la porció no es pot permetre i molt menys dins del nucli urbà. Bueno, entrem en l'última part de l'entrevista em eh, podries acabar la frase puedo prometer i prometo? <ríe> Mira, nosaltres és de, de la CUP de, de promeses poques, perquè és això de, de up, arriba la campanya i començarem a prometre coses, no? I començar a prometre que tot serà molt feliç i que tindrem molts diners i que construirem això, farem allò altre hi ha tants projectes si la CUP, de fet, prometerem una cosa i és que seguirem com hem seguit fins ara seguirem treballant, seguirem sent coherents seguirem vivint al poble seguirem coneixent-nos a la gent és a dir, només podem prometre això que estarem com hem sigut sempre i que no vendrem les nostres, les nostres idees ni acabes de treballar I, i tens previst el uh, poder pactar amb alguna altra força política? Uh, evidentment que està previst perquè la, la política uh, és, un, és una part de feina i és bo que hi hagin pactes polítics perquè evidentment doncs una, una majoria absoluta de qualsevol partit mai és bona per la població uh -huh. és a dir, perquè en el moment que hi ha un pacte doncs vol dir que s'han d'entendre varis partits que s'han de gestionar, que s'ha d'arribar una solució equànima això sempre és el millor I seria possible pactar per tota la legislatura? Nosaltres, ara és difícil saber eh, quins pactes hi haurà. Està clar que nosaltres anem a guanyar les eleccions? Perquè, jo dic, des del punt de vista dels, uh, dels votants, que a vegades els polítics ja uh, se, se n'obliden, se'ns fa molt estrany de que dos partits polítics se, se pactin per tota la legislatura, perquè llavors què passa? Que és que estan d'acord amb tot? O sigui, per què no ho deien abans que anaven junts? Eh, és a dir, mm, uh, podem entendre els acords puntuals, però que es posin d'acord des del primer dia per votar tot a favor... Evidentment. De fet, nosaltres no... Primer de tot, que anem a, a guanyar les, les eleccions, no? I nosaltres, si ens presentem, no és ni per fer fora a ningú, ni per pactar amb ningú. Tenim a guanyar les eleccions. Dit això, és difícil que passi. Uh -huh. eh? Tal com estan les coses, ara tenim un regidor, i per tant, el que podem guanyar és... No, no dir impossible, perquè seria molt lleig, però és molt difícil. Uh -huh. Esperem que ningú guanyi eleccions de forma, de forma amb una majoria absoluta i a partir d'aquí dic que nosaltres no, no, no pactem amb partits nosaltres el que eh, tots tenim un projecte que anirem a defensar-lo i aquesta serà la nostra única prioritat i si, si hem de pactar amb algú primer que no ho farem en cas que no nosaltres siguem la minoria És dir, nosaltres, no, no, nosaltres no pactarem amb un altre partit que ell m'ho invento, tingui cinc regidors i nosaltres un això no ho farem nosaltres no entrem en un govern on siguem una minoria. No volem, perquè nosaltres tenim un projecte i ho de defensar aquest projecte. I com molt bé dius, doncs fer un pacte a quatre anys pel simple fet de, de pujar al govern doncs a, vegades pot, a vegades té sentit i a vegades no. Nosaltres creiem que no té sentit. Nosaltres tenim un projecte i el que farem és donar suport puntuals a tota aquella gent, a tots aquells partits que defensin el nostre projecte. I anirem punt per punt del nostre programa a veure com ho podem, podem dur a terme. I la pregunta feta des de l'altre punt de vista tens previst no pactar amb alguna força política? Com de vegades es diu jo tal, estaré obert, de... menys amb aquests. I hem d'entendre deixar clar què vol dir pactar. Mm -hmm. Pactar vol dir fer coses puntuals o vol dir entrar al govern vol dir donar l'alcaldia si parlem d'entrar al govern ja ho he dit la, la CUP només pactarà si és, si és majoria mm? Uh, en quan a temes puntuals estem oberts a qualsevol partit és a dir, a pactar i treballar junts per, uh -huh. per projectes puntuals, evidentment que no tinguin esportes de ningú perquè aquest tractes de construir i a de construir, com més siguem, millor I de... O sigui, no sereu la força que farà que un altre partit pugui formar governs si teniu menys vots que aquesta força? Correcte Bé, bueno, nosaltres no formarem part d'aquell govern. No? no formareu part d'aquell govern. Podria ser inclús que el que votéssiu perquè per pogués tenir l'alcaldia, però no for sense formar part de l'alcaldia. Ah, exacte. Perquè nosaltres anem per un projecte anònim a, uh -huh. al govern. Evidentment uh -huh. volem entrar al govern, perquè per això ja presentem, però si els, els vots que tenim doncs no ens ho permeten, uh -huh. doncs passarem a defensar bueno, el nostre ah, projecte. Uh -huh. Molt bé. Eh... Volria que, que, que diguessis alguna cosa respecte al, al vostre punt de vista sobre la crispació política en el govern central, el de Madrid, no? pues el, el grau de crispació quan parla el, el, el Zapatero respecte al... El Rajoy pues, és, una, és una crispació de, de, de, de escandalosa, no? Que jo crec que els ciutadans ens fa vergonya haver-los votat eh, o no, no, no, els deuen fer vergonya els que els haguin votat, no? Ja, això. Però, però això és, també es traslada a l'Ajuntament, a la Generalitat passa igual, a totes les institucions passa igual, i, però en canvi en el, sembla que en els ajuntaments podria ser d'una altra manera perquè només depèn dels de l'Ajuntament que són pocs no? i un Ajuntament d'una població de 7.200 habitants com Sallent sí, no 6.900? Eh, ja, ja, ja, sí, ja no, no, no, no ho hem mirat doncs, eh, de, de, tan poca gent no sembla que, que es tingués que trasladar la crispació no? eh, tu creus que la crispació hauria de disminuir a l'Ajuntament de Sallent? Eh, tu Penses col·laborar-hi amb això? Què en podem esperar de la CUP respecte a la crispació política? Primer de tot, dir que estem dient que els partits polítics, les seves discussions, les que porten a Barcelona i que tenen a Madrid, no haurien d'interferir a, a dins de l'Ajuntament. Amb això estem d'acord, però és que els partits polítics no són independents. Uh -huh. És a dir, la CUP és l'únic partit que només i exclusivament va als municipals és dir, la CUP no té interessos a la Generalitat no té interessos a Madrid no té interessos a Europa, més interessos als municipis, I en aquest cas la CUP de Sallent només té interessos a l'Ajuntament de Sallent els altres partits no i és clar això es nota es nota perquè uns pacten a Barcelona i després s'ha de reportar que aquí uns pacten a Madrid i després això es reflecteix allà després ja no, no, ja no parlem de, dels escàndols de, de repartir-se alcaldies i etcètera, etcètera des de la CUP això no ens passa perquè som totes les independents però quan has dit si estem d'acord doncs que no hi ha d'haver la crispació això és evident, la crispació mai ajuda és cert que hi ha, que els diferents partits tenen diferents punts de vista i per tant hi haurà moltes qüestions que, que no s'entendrem eh? i tampoc cal caure en aquest joc de, de no sé si dir així, però aquest estil de el que deia l'Artur Mas no? durant les eleccions serem tots amics, s'ho tots junts bé, és evidentment que en alguns punts no ens entendrem no? però el que cal fer-ho és que sigui natural o sigui, mirar d'arribar al màxim d'acords possibles i on no s'arriba un acord no s'arriba i no passa res Molt bé Tindràs una dedicació exclusiva si ets alcalde? Sí, si soc regidor el que et govern també uh -huh. això és una cosa que, que és molt important perquè estan acostumats a que... És a dir, la capa que ara ha, el senyor Jordi Multor, això és un cas a part, té tres sous. Tres, i els tres són públics. Això és un escàndol que afecta, ja és que no sé si la dignitat de, de les persones, una persona pugui tenir tres càrrecs públics i que els tres siguin renomenats. Això banda. Després també ens hem acostumat a que hi, ha gent, doncs, que hi pugui haver regidors aquí dins l'equip de govern, que treballin dins l'Ajuntament, que tinguin un so com a regidors i que, a més a més, tinguin un, una feina, una altra feina privada. Això què vol dir? Aquella persona està dedicant molt poques hores a l'Ajuntament, perquè, evidentment, quan tens dues feines, doncs, t'has de repartir el temps. I si, més a més, tens, com tothom, tots dues feines, una família, etc, doncs què passa? Que les, els, els, els regidors i regidores ens poden dedicar molt poques hores a l'Ajuntament. Jo penso que tots els regidors d'aquest de govern hagin de ser dedicació exclusiva perquè el sou el tenen igual, perquè si algú em digués mira, ah, em jo igual. ja diré només els matins, però mira, no cobraré em sembla perfecte ah, el tenen igual, els però el fet de que cobris 2.200 euros i tinguis dues feines i dediquis només poques hores les que et queden lliures doncs em sembla totalment descarat i això de la CUP això no, no acceptem és a dir, jo si sóc regidor el Getoven, doncs només seré regidor Molt bé. Què és, el, què és el que creus que és el més important que ha aconseguit la, la vostra força política en els últims quatre anys? Què és el que, I què és el que més il·lusió personal et fa poder fer en la pròxima legislatura? Home, què ha aconseguit la, la CUP en aquests anys? És dir, la CUP, la CUP porta vuit anys a ser gent. S'ha presentat amb dues legislatures. Va començar el 2003, que es va entrar a l'equip de govern, amb un pacte d'esquerres... Al 2007, a les eleccions, es va treure només un regidor i s'ha estat a l'oposició. I abans de, de remarcar què es va fer quan es va estar l'equip de govern, que ja queda molt lluny, es va moltes coses però no cal parlar Una cosa molt important que, que ha fet la CUP a Sallent és dignificar una mica la política municipal. Perquè abans que entrés la CUP a, a l'Ajuntament era un escàndol i una vergonya el que passava l'Ajuntament. Està que la CUP i l'Eventari ha de posar una mica de serietat, una mica de coherència, una mica de dignitat, i això ha sigut un partit que ha estat allà, ha fet les coses sèriament, ha treballat i ha dit, bueno, fem les coses bé. Amb un equip de govern podria, poden formar-hi parts independents? Independents d'un partit vol dir o...? De vegades, quan, quan el govern central nombra el govern, no és igual que en aquí, perquè en aquí es amb les llistes més amb els més votats de cada llista, no?, l'equip de govern. Bé, bueno, l'equip de govern, eh, els regidors, no hi un equip de govern, sinó els regidors, entren segons l'ordre de la llista. Exacte. Llavors, és impossible que algú digui... Mm... Sí, no, no pot haver un regidor de cultura que no estigui la llista de cap partit. No, no passar. Això no pot passar. No pot passar. No, no creus que seria bo que passés? Que l'alcalde pogués triar el seu equip? Uh, no perquè d'independència n'hi ha i són els tècnics de l'Ajuntament uh -huh. que aquest sí es contacten per la seva vàlua personal per la seva experiència els regidors són càrrecs polítics que han estat escollits i que han tingut la confiança de, dels argentins i les i jo crec que així ha ja de seguir sent Molt bé eh, què, és més in, què és més important? Que cadascú lluiti per lo seu que cadascú es preocupi pel bé comú? Més que que és important que és indispensable és a dir, aquest individualisme que cadascú lluiti pel seu no ens porta en lloc, ens porta a un desastre total per tant, només hi ha una solució que és que tots treballem pel bé comú Clar, llavors això és relacionat, per exemple això afecta moltes coses a la vida, però per exemple respecte a la independència de Catalunya? Mhm uh -huh. Clar, volen ser independents i d'alguna forma deixar de ser solidaris amb el resta del país en el que formem part d'Espanya no? de, de, i llavors diem, alguns defensem la independència i d'aquesta manera deixem de ser solidaris amb les regions més desfavorides d'Espanya és a dir, estem preocupant-nos no del bé comú, sinó del bé comú dels catalans només el bé comú és només el dels catalans és només els de Sallent és només els del nostre carrer Però com això, definim el bé comú? què és el bé comú? abans de definir què és el bé comú clar, tu em parles de, de la independència no? exclusivament des d'un de punt de vista econòmic uh -huh. I, i això no és així El oh, econòmic uh -huh. pot ser un factor que hi ha gent que, li, que, la, que el té en compte i ha altra uh -huh. gent que no és dir, hi ha molts motius per a la independència però sobretot Mm -hmm. Hi ha un motiu que és un dret, que no? és el dret a l'autodeterminació, que es, mm -hmm. que la gent de, de, de Catalunya i els països catalans mm -hmm. puguin decidir doncs, si el seu país forma part d'Espanya, forma part de França, forma part de l'Unió Europea, forma part d'on vulgui. Mm -hmm. I a l'hora de, de, de votar, què creus que hem de votar? El que creguem que sigui millor per cada un, o el que creiem que serà millor per tots? perquè això és un, un dubte que molta gent té quan va votar que home, jo en realitat aquest ha dit que aquí davant mi farà un jardinet i esclar jo quasi que, quasi que voto amb aquest a pesar de que el que oferia millor per tots per tot el poble seria aquell altre què li recomanes a les persones que tenen aquest dilema? jo que aquest dilema no s'hauria de tenir és a dir, estem dient que el que es per tots no és va per mi mentida el que per tots no per tots, també per a mi, no? I això, i a vegades entenc que els pugui pensar així, eh? perquè és molt fàcil això de dir Ah, mira, és que m'arreglarà al carrer. Bé, és que si ens fixem en, en el que vol fer pel bé comú, aquest carrer també s'arreglarà. No? Perquè, que a vegades jo que els, els polítics, hi ha molts polítics que tendeixen a dir a, són els polítics de, de tots, no? Ens farem a tothom content. No, que cal és fer que sigui el, el, el govern del poble, no? que es faci treballar per un poble millor. És que això ho hem de fer tots. Excepte que Tampoc no cal allò, eh, dir, bueno, l'Ajuntament s'encarrega de tot, no? l'Ajuntament farà això, l'Ajuntament farà allò, no, no sé què. No, que cal és una mica de consciència de poble, a no? on dir, ostres, nosaltres també podem. No, no depenguem només de l'Ajuntament. No? La política també està al carrer. La Les ganes de fet coses també està al carrer, i els polítics també estan al carrer, i de fet haurien d'estar al carrer. Perquè entre tots podem fer moltes coses de forma individual, de forma conjunta que t'hi talles tots junts i tenia una idea de dir doncs el que vull fer és fer coses i no es que les per mi no? Això és tot aquí acaba l'entrevista Albert Junyent el candidat del partit de, CUP de, de CUP de Sallent eh, ara avui ens de Radio Sallent sabem molt més i podem decidir si volem o no volem votar-lo aquest programa ha sigut possible gràcies al Martí Torrevedella, eh, tècnic de producció, i també a la Mireia Gilibert, del Departament de Comunicació de l'Ajuntament, gràcies pel seu suport incondicional, com sempre, i a JM Martín, que us parla. Ningú hauria de votar sense haver escoltat aquesta entrevista a Ràdio Cellent. Passa-ho, es repetirà.